Ліфт стрімко ніс нас кудись униз. Набагато нижче, аніж перший поверх, наскільки я міг уявити. Макс став зосереджений. Він мовчав і не дивився на мене. Я намагався не думати про тестування. Навіть добре, якщо я не пройду. Спробую щастя в дельфінарії. Зараз, звісно, доведеться важко. Треба буде в когось позичити грошей і квартиру забере банк, тож... Але колись же все владнається. Якщо ти не станеш недомком, що танцює, тому благаю тебе, хлопче, пройди ці чортові тести. Тоді в тебе буде хоча б страховка. Поверх, на якому ми вийшли, був зовсім не схожий на осяйно-приймальну компанію. Сірі поліровані стіни з чогось схожого на композитний пластик, гладкі як скло. Герб корпусу на стіні відразу навпроти ліфта. Зубастий череп якоїсь звірюки наполовину спалений чимось на кшталт теплового випромінювача. Від цього краї мають характерну оплавлену форму. А через напівзруйновану праву очницю видно полум'я всередині. Усе це у вінку зі стилізованих трубок життєзабезпечення скафандра та стрічкового колючого дроту. Ми почнемо з медичного огляду. І якщо все буде добре, перейдемо до тестів байдуже сказав Макс, і в мене в животі зірвався з линви цирковий акробат. «Просто зараз?» – дурнувато запитав я. «Що саме?» Я швидко виправився, злякавшись, що він помітить моє хвилювання. «Результати медогляду так швидко?» «Та вже ж, без них немає сенсу мучити вас тестами». Я понурокивнув. Перед нами від'їхали в бік чергові двері. Відразу за ними був короткий коридор, повністю білий і яскраво освітлений. Крісла для очікування вздовж однієї стіни, двоє дверей з номерами 1 і 2, навпроти і двоє знуджених чоловіків у кріслах, обидва в таких же білих сорочках, як і Макс. — Салют, ви давно? — весело запитав він. — Мій, щойно зайшов, — відповів один. — Хвилин п'ять знизав плечима другий. Макс натиснув на кнопку в стіні, і з щілини під нею виїхав талончик із номером. Ми сіли в крісло. Серце калатало як божевільне. Як робач, зірвався з-під купола, в мене всередині безпомічно борсався на страхувальній сітці. Все нормально, хлопче. Чи пройдеш, чи ні? Тебе ж там не з'їдять». Подумки я повертався, то до суперечки з вірою, то до розмови з Джохаром, намагаючись переконати себе, що все завалити на краще. Ти хотів відстрочку в банку? Будь ласка. Завали тут усе якнайшвидше, і в тебе ще буде місяць на пошуки роботи. Але мій акробат, стрибаючи на сітці, шепотів самими губами. Тільки б пройти, Господи, дай мені пройти цей клятий медогляд. Одні двері відчинилися. Я ледь здригнувся від клацання замка і, по і вилаявся. Вийшов понурий високий хлопець. Мені здалося, він був засмучений, і я чекав, що він ось-ось скаже своєму менеджеру: Не пройшов. Але тут Макс сказав. Наша черга. І хлопець зацікавлено почав розглядати мене, так нічого не сказавши. Макс відчинив двері, пропускаючи мене вперед. Я війшов. «Гілель Гіршевич», – мовив за моєю спиною Макс, і голосно зачитав мій індивідуальний номер. 16024 дельта «Браво-браво», – браво, браво", відгукнулося луною в моїй голові. І я уявив, що це кричать тому акробату, який зірвався з линви і досі намагається злізти з сітки десь у районі мого шлунка. І тоді я додав від себе біс. І внутрішньо всміхнувся з цього жарту. Та сингулярність вам усім усраки. Макс зачинив двері за моєю спиною. У кімнаті було кілька осіб у білих халатах. Вони сиділи лицем до проєкційних моніторів і навіть не повернули голови в мій бік. Єдиний, хто дивився на мене, був сивочолий японець років 60 на вигляд. Станьте, будь ласка, сюди. Звернувся він англійською, показуючи на діагностичний бокс, що нагадував якусь футуристичну машину часу. «Розуйтеся, будь ласка, і шкарпетки, будь ласка, зніміть». Я розувся і став на намальовані на підлозі боксу відбитки босих ніг. Просто переді мною на стіні були такі ж панелі з відбитками рук, і я притулив до них долоні. «Поставте, будь ласка, ступні і долоні, на діагностичній панелі з відповідними символами. Запізніло проінструктурував японець. І додав іще одне «Будь ласка». Серце калатало вже десь у горлі. Я чекав, що може щось задзищить або засвітиться, але нічого не відбувалося. Запала повна тиша. Японець відійшов на кілька кроків, щось пискнуло. Сивий тихо заговорив із кимось японською. Йому відповів жіночий голос. Потім японець знову звернувся до мене англійською. «На печею страждаєте?» «Іноді», – непевно сказав я. Знову тихий обмін фразами японською. «Пане Гіршевич», – раптом голосно промовив жіночий голос. «П'ятнадцять років тому ви зверталися до лікаря. Моє серце тенькнуло і, здається, перестало битися». 14, якщо точніше. До 35 ще залишалася ціла вічність, але я вирішив, що більше не витримаю цієї невизначеності. Інститут генетики розташовувався на величезній території, засадженій ялинами. Від корпусу до корпусу пролягли акуратні асфальтові доріжки. Колись тут проходив обстеження батько. Мені тоді не спадало на думку, що скоро сюди прийду і я. Потім надовго стало не до того. І ось нарешті я йду між ідеально побіленими бордюрами, важко переставляючи ватяні від хвилювання ноги. Захворювання або проявиться спонтанно, в невизначений момент із 35 до 44, або не проявиться ніколи. Літній професор довго перечитував батькову історію хвороби, а потім відкрив в прадідів файл, який я приніс. І, нарешті, знявши знову, надівши і знову знявши окуляри, вибачливим тоном видав свій вердикт. Я успадкував аномальний білок від свого батька. Після 35-ти, ймовірність патологічних змін 50%. Так, звертався, відповів я на запитання і не впізнав свого голосу. Вийшло так натужно і жалюгідно ніби хтось вичавлював залишки зубної пасти з тюбика, що спорожнів і ще тиждень тому. «Щодо перелому щиколотки?» – продовжив жіночий голос. «Щиколотки?» Я здивовано обернувся, щоб побачити, хто говорить. «Будь ласка, не змінійте положення тіла». Відразу осмикнув мене сивий японець. «Вибачте», – промимрав я. «Щиколотки, так». Боже мій, колотки, я навіть не відразу згадав. Ну, звісно, було таке. Так, пам'ятаю. Повторив я для певності, і тепер це прозвучало більш радісно. А тому по-ідіотському. Вас ця травма турбує сьогодні? поцікавився жіночий голос. Що ви? Я знову повернувся і встиг побачити велике на людський зріст голографічне зображення своєї ноги, з видимими всередині кістками і кровоносними судинами. «Будь ласка, не змінюйте!» Почав було сивий японець, але я відразу повернувся в попереднє положення. «Так, так, вибачте!» – сказав я і висварив себе за помітний запал у голосі. «Ви відчуваєте біль або дискомфорт у нозі за різких змін погоди, перепадів тиску або вологості?» «Ні, зовсім!» А фізичних навантажень? Ні. Коли бігаєте, стрибаєте з висоти? Ні. Або за неправильної постановки ступні? Ні, нічого такого, ні. Запала тиша. Вони знову неголосно перемовлялися японською. Я повернув голову, скосивши наскільки можливо очі. Сивий стояв до мене спиною поряд з якоюсь жінкою в білому халаті, показуючи рукою щось на об'ємній голограмі моєї ступні.